8. Az akaraterő helyes használata Az akaratot sokan összetévesztik a makacsággal és az erőszakossággal, a kitartást pedig a csökönyösséggel. Ezek a tünetek inkább az akaraterő pangását, görcsös megbetegedését és potencia jelentik. Mert az egészséges akaratáram végtelenül hajlékony, s az mutatja uralt erejét, ha nem csak kitartással, hanem adott esetben engedékenységgel közelíti meg célját. Az akarat természetesen a szellem által determinált energia, az idea megvalósítási eszköze. Ha az akarat mögött álló eszme zavaros, démoni, akkor állnak be a kóros tünetek. Az akarat... Valamely célra irányított erőkifejtést jelent. A mód, amelyel akaratunkat keresztül visszük, nem tartozik az akarás folyamatához, az már a kormányos, a felismerő és irányító értelem dolga. A fejjel falnak rohanó, dühöngő akaratosság mögött nyilvánvalóan nem józanság, hanem felelőtlen indulat feszül. Ez a magatartás legtöbbször semmit sem valósít meg szándékából, míg a látszólag engedékeny, elasztikus akarat önmaga fékezésén át eléri azt, ami felé törekszik. A türelem, a kitartás, az állhatatos várakozásra, kivárásra való képesség az erős, egészséges akarat jele. A legtöbb nagyszabású elgondolást csak a kitartó, Türelmes munka teszi megvalósíthatóvá. A fecsegve, hetvenkedve, Indulatosan nekirugaszkodó karakter Már indulásnál elfecsérli az erőt, Amelynek fedeznie kellene Egész útját a célig. A hallgatás erőt akkumulál. Ezért, ha a körülmények azt kívánják, Hallgassunk és várjunk. A hallgatásba feszült akarat, amely mögött tudás és félelem nélküli merészség várakozik, megérleli számunkra az időt. Ha valamely törekvésünk kapcsán létre tudjuk hozni magunkban ezt az attitűdöt, csodálkozva fogjuk tapasztalni, hogy egy türelmes, uralt, szívós belső izzás vonzani kezdi kívánságunk tárgyát, s anélkül, hogy látható gesztusokat tennénk, a cél közeledik felénk.